פרק מ"ט: ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הכווצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. ראו בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקרו שור. ארור אפם כי עז, ועברתם כי קשאתה, אכל לכם ביעקב, ואפיצם בישראל. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עלית, קרע רבץ כאריה, וכל אבי מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שלו ולא יקהת עמים. או שרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. כיבש ביין לבושו ובדם ענבים שותו. הכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירכתו על צידון. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי ואת הארץ כי נעמה. ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוכבו אחור. לישועתך קוויתי אדוני. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. נפתלי, איילה שלוחה, הנותן אמרשאפר. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה על אשור. וימררוהו ורבו. ויסתמוהו בעלי חצים, ותשב באתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רועה אבן ישראל. מאל אביך ויעזרקה, ואת שדי וברחקה, ברכות שמים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות הורי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. כל אלה שבטי ישראל שנם עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותי, אל המערה אשר בשדה עפרון החטתי. במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיטי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חק, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיתה, ויגבע, ויאסף אל עמיו.